Memori Intriga și de Friedrich Schiller Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu Septembrie 1782 Castelul Solitud din Ducatul Württemberg Așadar, Friedrich... Hotărârea ta este irrevocabilă. Da, Henriet, trebuie. Simt că este singura șansă pe care o mai am de a putea aparține în sfârșit, de a putea lăsa gândurile să se îndrepte nestânjenite spre ceea ce am tânjit întotdeauna, spre literatură, spre filozofie. Și totuși, dacă e rămâne... Unde? La Stuttgart? Ca medic de regiment? Sau aici, eventual, ajutându-l pe tata ca intendent al grădinilor și serelor prințului? Și într-un caz și altul... Fii supus bunului plac al unui suveran Fără glorie, fără onoare, fără omenie Adevărat, Carl Eugen nu își desminte o bărșin. Un tiran, un tiran care își împovărează supușii cu nenumărate dări Un tiran care își vinde supușii recrutați forțat Ca o celor dispuși să dea mai mult Și pentru ce toate astea? Pentru a se înconjura de lux Și pentru a-și putea întreține haremul de curtezane În timp ce în cu cu oameni de talea lui Johann Jacob Mozart, un erudit Sau Daniel Schubart, poetul înflăcărat pentru că au îndrăznit să-l înfrunte cu idealurile lor republicane, pentru că au cutezat să condamne abuzul și de frâul. Tu te poți sucoti norocos că ai scăpat doar cu două săptămâni de închisoare. Pe da, deviza in tirano, sub care un autor în vârstă de numai 22 de ani cuteza să publice o piesă mai mult decât îndrăznață, ca hoții nu putea să-l încânte pe carle. Eugen. Era un strigăt firesc de revoltă al tânărului Silit, de același Carl Eugen, să-și sacrifice idealurile Pentru a se înscrie într-o academie princiară Carl Schule. De fapt însă o plantație de sclavi Cum o numea pe drept cuvânt Schubert, Destinată distrugerii spiritului Tuturor celor sortiți Să slujească prea plecați prințului Acolo în lungile nopți de veche Singurele care îmi aparțineau Și în care am conceput hoții Sensurile dizertaților lui Rousseau Despre natura umană Îmi apăreau din ce în ce mai clare Cruzimea lui Franz Mor. Este monstruoasă și ticăloșia sa fără margini Fiindcă personajul exprimă de fapt Aberantul existenței antinaturale A celor încărcați de titluri și ranguri Surzi la glasul conștiinței aviz numai de bogăție și de putere Ești îndrăjit. Da Miata ești ofon și ți-e greu să mă înțelegi Deși la premiera hoților trebuie să recunoști Mă numărăm printre cei mai entuziaști susținători ai Știu, dar ascultă-mă. Nu fiindcă prin naștere nu mi s-a transmis sângele albastru, sunt atât de revoltat. Nu crede-mă, ci pentru că în Germania avem 300 de suverani cu putere aproape discreționare, se străduiesc să țină țara și poporul în robie, dezbinare și neputință, având o singură năzuință să egaleze strălucirea curții franceze prin orice mijloace. Așa cum face și alteția sa suveranul Württembergului. Iar pe lângă acești despoți o întreagă pletoră de nobili mai mari sau mai mici, unul mai inutil decât altul, sfidează sărăcia și nemulțumirile de pretutindeni, purtându-și cu semeție incultura cultura și impostura. postura. Îți admir sinceritatea și avântul ideilor, dar fi prudent, Friedrich. Nu Carl va clătina temeliile unei așezări sociale statornicite de secole. De cine? Și până când... Liniștește-te, Friedrich, mai încet poți fi auzit. Cei care știu să mănuiască pana pot și trebuie să fie alături de idealurile generoase. așa mă înțeleg eu menirea. Să instruiesc, să educ, să trezesc conștiințe, să aprind în suflet văpaia revoltei față de aceste rânduieli de neînțeles. Nu uita, Friedrich, ești încă la începutul drumului. Debutul tău la Teatru Național din Mannheim cu hoții a fost relucit, dar... O toană a nu știu cărui suveran acum îți poate fi fatală. Mai târziu, după ce vei fi devenit celebru, vor fi ei onorați să te ocrotească. Nu am dreptate, domnule Streicher. Știu și eu, doamnă, acum când piesa ta a pornit în marș triunfal prin întreaga Germanie, mă întreb, ce mai poate face prințul? Hotărârea sa a rămas definitivă, nu ai reușit să-l întupleci. Astăzi dimineață în audiența acordată, toate rugămințile mele au fost zadarnice. Mi-a reproșat din nou că i-am înșelat așteptările Spunându-mi totodată că numai din considerație pentru tatăl meu nu s-a arătat mai aspru E dispus să considere hoții un incident regretabil Explicabil doar prin nesocotința tinereții Dar cu niciun chip nu mai vrea să audă că scriu comedii Auziți? Comedii! Îmi să mă ocup numai de meseria pe care mi-a ales-o Altfel va fi necruțator. Da... Aici, în Württemberg, nu văd cum ți mai putea împlini vreun proiect literar. Oh, și-am atâtea. Trebuie să mă duc în alt colț al Germaniei. Poate la Mannheim? Da. Da, acolo m-am gândit și eu. De altfel, una din piesele la care lucram, i-am și trimis-o directorului lui Dalberg. Conjurația lui Fiesco sau Louise Miller? Conjurația lui Fiesco. Am subintitulat-o O tragedie republicană. O tragedie republicană. Da, am conceput-o ca pe un nou act de respingere a absolutismului Împotriva setei nestăvilite de putere care alterează sufletele Și Dalberg, fund Dalberg, ce răspuns ți-a dat? Comitetul de lectură a avizat-o favorabil Dalberg se decide Și deocamdată nu mi-a trimis niciun răspuns Deși îl aștept cam de mult Ceea ce poate înseamnă că ezită Și mie mi-e teamă Nădăjduiesc însă că odată ajuns la Mannheim Voi izbuti să înlături piedicile Care asta în calea reprezentării piesei spune Friedrich, dar te rog să fii sincer Da Crezi că te-aș stingeri dacă aș veni cu tine? Dragul meu prieten, cum îți închipui că... Mă gândesc să continui studiile muzicale la Hamburg Și apoi împreună ne va fi mai ușor Am și ceva bani puși deoparte așa Eu că... nu mai am aproape deloc M-am îndatorat ca să-mi tipăresc piesa Dacă pot să vă ajut cu ceva, să vă avansez o sumă de bani Nu, cu... nu, Henriete, nu Nu, deocamdată îi vom împărți pe cei pe care i avem Iar mai târziu, important e să avem încredere în prietenia noastră Important e ca tu, Friedrich, mai ales să-ți poți urma drumul Oricum, porțile casei mele de la Baurbach vă sunt deschise, domnilor Vă mulțumesc Când vom pleca? Mâine seara ar fi cel mai potrivit Sărbarea pe care o dă prințul îi va preocupa pe toți Și ne vom stricura cu ușurință printre străji Regret că anumite treburi urgente mă mai rețin în timp aici Dar ne vom revedea cu siguranță la Mannheim Pe curând, deci Mannheim Noiembrie 1782, în biroul directorului teatrului von Dalberg. Excelență, aștept de două luni această întrevedere. tuit de oamenii prințului Carl Eugen, aproape lipsit de mijloace pecuniare. Eu știu, știu, știu, îți înțeleg foarte bine situația, însă lucruri însemnate m-au ținut departe de Mannheim. Da. Și, în datoriri mondene, însuși prințul Carl Eugen m-a invitat să fiu oaspete. Ai văzut, Ifland? Iar eu flămânzesc prin hanul nenorocite. Ce vrei e mai luminat decât alții, dar rămâne paron. Excelență, vă rog totuși, dați-mi un răspuns. Îndrăznesc să cred că ați avut răgazul să vă aruncați ochii peste piesa mea. O, de sigur, desigur, desigur, însă... Ce să-ți spun, e adevărat, comitetul de lectură ți este favorabil, dar... Ca regizor principal al teatrului, consider că piesa Conjurația lui Fiescu ar prirejui un spectacol remarcabil. Nu, domnule Ifland? că ori da, da. vă puteți tot atât de bine da seama, nu? Mă alături părere, domnului Maier. Piesa are tensiune dramatică, dialogul este avântat, specificul epocii apare surprins în tablouri de viață captivante. Personajele au caractere pasionante. O un erou, aș spune Shakespearean, da, în da. caracterul Maurului Hasan, mi se pare a găsi unul din cele mai zbutite personaje ale piesei, da. Unind în el cinismul și retenia și cum Mă rog, sunt în parte de acord cu dumneavoastră, domnule Schiller, da. te i oprit la un fapt consemnat de istorie, acțiunea lui Fiesco menită să-l înlăture pe dogele Genovei. Da, excelent. Totuși, Totuși îți îngădui o prea mare libertate față de datele istoriei, mai ales în final." O singură mare emoție în sufletele spectatorilor, obținută prin ficțiune îndrăzneață, cântărește pentru mine mai mult decât cea mai strictă exactitate istorică." E punctul dumitale de vedere, nu însă și al meu." Pe de altă parte, piesa aduce în discuție o spinoasă problemă politică, monarhia sau republică. De aceea am și scris-o. Da, însă uiți, probabil că teatrul din Mahaim este sub oblăduirea unui prinț palatin și apoi dacă așa aproba să ți se joace piesa, gândește-te în ce situație m-aș afla față de suveranul Dumitale cu care... Te afli în relații destul de încordate. Nu, nu, nu, nu, nu, să mai așteptăm Cât excelență, cât Câteva luni lucrurile se vor mai liniști Între timp ți-a sugerat să modifici și finalul În hoții mi-ați pretins același lucru și astfel Aproape s-au anulat multe din sensurile piesei Am discutat despre asta la momentul cuvenit Nu găsesc că e necesar să reluăm discuția De altfel nu poți să te gădui că am sprijinit debutul dumneitale ca dramaturg. Nu numai că am acceptat o piesă, hai să-i spunem, incomodă ca hoții, dar am consimțit chiar să joace în ea marele Ifland. Partitura magistrală a rolului Franz Mor, și-ar dori orice actor, excelență. Excelență, îmi îngădui să vă că într-unul din numerele publicații Galert Zeitung din Erfurt, binecunoscutul om de litere, Frederic Time, consideră că, citeți din memorie, dacă vreodată am sperat un Shakespeare german, el, Schiller, va fi acela Cunosc acest citat, domnule Șvan Părerea domnului Timei confirmă odată mai mult că intuiția nu m-a înșelat Dumneata, domnule Șiller, reprezintă un mare talent Din păcate însă, nu acesta este unicul criteriu După care în momentul de față mi-este permis să mă călăuzesc Deci... Și finalul piesei Conjurația lui Fiesco. Rămân la părerea mea, se cuvine modificat. Amănuntele le vom discuta însă altă dată. Acum eu trebuie să plec. Vă rog, vă rog, încă un minut, Excelență. Mi-e penibil, dar, în sfârșit, ținând totuși seama de situația grea în care mă aflu, teatrul nu ar putea să-mi avanseze o sumă de bani, măcar 300 de gulden, ca pe un acon pentru viitoarele drepturi de autor. Regret. Regret, dar atâta timp cât piesa se găsește în forma actuală Mi este imposibil să aproba așa. ceva. Dar mai lucrez și la o altă piesă excelență Pe care o voi oferi tot acestui teatru Titlul ei? Louise Miller Am subintitulat-o O tragedie burgheză Îndrăzneața hotărâre după ce Lessing a scris Miss Sarah Samson Iar găte Clavigo Celebre tragedie burgheză Nu știu în ce măsură voi putea atinge maestria lor Voi fi bucuros însă să izbutesc-o cât mai adevărată fresca vieții burgheziei și a vieții de curte din vremea noastră. Desigur, piesa e scrisă în același registru, tăios ca Hoție sau Fiesca, nu? Deocamdată doar am schițat-o. Aș vrea însă să se exprime cât mai sincer anumite adevăruri. Stânjenitoare, nu-i așa? Da, înțeleg, înțeleg. Vom vedea. Îmi pare rău, dar răspunsul meu la cererea dumitale rămâne neschimbat. Domnilor, acum trebuie să vă părăsesc. E, domnule Schiller. Aștept vești de la dumneata Da, răspunsul nu mai comportă comentarii E cât se poate de limpede Nu se rămâne altceva de făcut decât să aștepți Și să-ți termin Louise Miller Având perspectiva nereprezentării ei Mai ușor trebuie să recunoașteți Vedeți, din motive tactice să le spunem Acțiunea din hoții am plasat o în Bohemia, iar pentru Fiescu am ales Genova, secolul XVI-le. Și totuși, câte greutăți am întâmpinat în reprezentarea hoților, cu Fiescu iată stau și mai rău. Da, fiindcă aluzile la situația de acum din Germania, în ambele cazuri, și sunt evidente, nu? Într-adevăr. De firesc însă atunci să presupunem cum va fi primită de oficialități o piesă prin care vreau să pătrund în miezul vieții unui principat din Germania de astăzi, zugrăvind personaje și întâmplări pe care eu însu.m le-am cunoscut prea bine, pe care cu toții le știm prea bine. Ascultați! Alteța sa, Serenisimă, Prințul, vă prezintă omagile sale și vă trimite ca dar de nuntă această casetă cu briante. Tocmai acum a sosit din Veneția Unde e cheița? Ia tu. Ah, dar cât a plătit prințul pentru pietrele astea? Nimic Și s a pierdut mințile? Nimic? Nu-l costă nimic pietrele astea de neprețuiți? Ieri au plecat șapte mii de fii ai țării noastre spre America Ei plătesc totul Dar tu de ce tremuri? De ce plângi? Câteva din pietrele astea le-am plătit și eu, cu copiii mei care au plecat. Dar nimeni nu pleacă, silit după câte știu eu. Nu-i așa? Sigur, înaltă, doamnă. Toți s-au dus de bună voie. De bună voie. Acum, nu demult, câțiva băieți îndrăzneți au ieșit în fața frontului și l-au întrebat pe colonel cu cât vinde prințul perechea de oameni. Milostivul nostru suveran A ordonat atunci să fie adunat regimentul În piața părăzii Și a pus să-mi puște pe tineri îndrăzneți Am auzit armele poglind Am văzut creierii lor împrăștiați pe caldarâm. Și toată armata a strigat Ura! Spre America! Doamne Dumnezeule Cum te n-am auzit și eu? Fiindcă milostivă doamnă dumneavoastră Tocmai atunci vă duceați cu stăpânul nostru La vânătoare de uși Păcat că ați pierdut momentul Când tobele vesteau Că a sosit clipa plecării spre America Și n-ați văzut orfanii plângând după tatăl lor O mamă rămasă cu un prung la sân, alergând să și figă copilul În baioneta tatălui care pleca Logodnici despărțiți cu lovituri de sabie Și în vremea asta tobele Răsunau mereu ca să acopere plânsetele și rugile noastre. Ia aici pietrele astea. Ele aruncă sclipiri de iad. Liniștește-te, sărman bătrân. Copiii voștri se vor întoarce. Își vor revedea patria. Asta nu mai poate ști nimeni. Numai Dumnezeu. Dar când au ajuns la poarta orașului, băieții vânduți ca sclavi au strigat... Răiască, părintele țării noastre Ne vom întoarce la ziua mare judecăți E îngrozitor Și pe mine încercau Să mă adormă cu iluzia Că am reușit să alim suferințele țării Că la noi nimeni Nu mai plânge Ce groaznică mi-e acum Deșteptarea Dute Spune-i stăpânului tău Că îi voi mulțumi personal Stai Ia punga asta de bani pentru că mi-ai spus adevărul. Nu. păstrați -o. Și mai bine puneți-o alături de pietrele astea pe care le-ați primit ca dar. ce e asta? Un fragment din Louise Miller. Planul piesei l-am alcătuit în temnița din Stuttgart, aflându-mă sub puternica impresia ospitalității atât de generoase oferite de prinț. După ce am ieșit, ți-am vorbit într-o scrisoare despre proiectul meu. Ți-am Totuși, totuși, nu ne-ai spus încă nimic despre subiectul piesei. Pe scurt, prin măsluiri și crime, președintele von Walter, ajuns în alt, demnitar, despotic și desfrânat, vrând să-și consolideze și mai mult poziția, intenționează să-și căsătorească fiul pe Ferdinand cu Lady Milford, metresa prințului suveran. Ferdinand însă refuză, fiindcă o iubește pe fica unui muzican sărac, pe Louise Miller, și este iubit de ea. Dar intrigile țesute de von Walter... Prin acoliții săi îl duc pe Ferdinand în pragul disperării. O va ucide pe Ruize, după care pune capăt propriei vieți., Da, o piesă menită să răscolească sensibilitatea publicului, dar și aluziile la imoralitatea lui Carle Eugen însuși. Na, fără îndoială, v-ați trânit destule susceptibilități. Lucrez însă destul de greu. Ceea ce ați auzit e puțin din puținul pe care l-am realizat. Dragul meu, publicarea hoților mi-a dus câștiguri semnate. Volumele s-au vândut ca pâinea caldă Iată de ce îți fac o propunere Îți achiziționez și manuscrisul Fiescu Plătindu-ți un Ludovic de coal E adevărat, nu e prea mult, dar... E o soluție, da Voi accepta, domnule Șvan De altfel, nici nu am de ales Datoriile făcute trebuie achitate pe urmă Ce vei face? Nu-mi rămâne decât să profit de invitația doamnei Von Wolzogen. Voi duce la ea în turingia. Sper că acolo o să aflu liniștea necesară scrierii lui Zeimiller. Apoi, vorba lui Dalberg vom vedea. Pentru scritorii din mișcarea romantică germană. Redescoperirea lui Shakespeare Prin răspândirea traducerilor teatrului său Nu numai că este determinantă Dar oferă un standard din punător Generației din a doua jumătate a secolului al XVIII La perioadă numită șturmul drang Furtună și avânt Care luptă pentru reînnoirea artei și a lumii Năzuința spre libertate, disprețuirea conformismului Tumultul dramatic Se reunesc în operele lor Prin care doresc trezirea conștiințelor și eliberarea morală în acest sens, se înscrie și comunicarea pe care Schiller, devenit membru al societății germane prin din Palatinat, o face în iunie 1784, într-una din ședințele societății. Titlul comunicării, Scena considerată ca instituție morală. Un veritabil manifest dramatic din care redăm câteva fragmente. Scopul oricărei fapte a spiritului este asigurarea fericirii omeniști. Textul unei piese trebuie să răspundă acestui scop, făcând să se răsfrângă în oglinda lui chipul hâd al viciului, acel frumos și atrăgător al virtuții, ajutându-ne să cunoaște mai bine soarta omenească, inspirându-ne sentimente de dreptate față de cei nefericiți. Teatrul nu are de altfel numai o influență morală individuală. Acțiunea lui este generală, luminează întregul popor. Scena este canalul prin care, Pornind din adâncul cugetului poporului, Lumina înțelepciunii se poate scurge și răspândi Cu blândele ei raze în întregul stat. Noțiuni mai juste, principii mai luminoase, Sentimente mai curate trebuie să se propage de aici Prin toate arterele poporului. Astfel, întunecatele superstiții dispar, Noaptea face loc luminii triumfătoare. În teatru, în fața scenei, Se învine armonios plăcerea cu învățătura, Odihna cu activitatea, distracția cu foloasele educației. Omul este solicitat în întregime de spectacolul teatral, și toți spectatorii se unesc într-o singură ființă, încât fiecare din ei, sporit și înnobilat prin toți ceilalți, devine mai om. Dând expresie atitudinii disprețuitoare față de burghezia coruptă a vremii, scritorii perioadei Sturm und Drang au cultivat cu predilecție în producția dramatică genul tragediei burgheze. Tragedia burgheză, gen creat în Anglia cu neguțătorul din Londra, propagat în Franța de Didro sau Beaumarchais și întemeiat în Germania de Lessing cu piesa Emilia Galotti, revoluționează tradițiile teatrului clasic. Multe personaje tipuri de burghezi, Apar însuflețite de o mare demnitate, capabile de fapte ce incumbă depășirea de sine În Louise Miller, Schiller preia în primul rând de la Lessing, uneori cu citate directe Tema conflictului de clasă o adâncește, reliefând cu perspicacitate și forță realistă Pe de o parte ceea ce era pozitiv în trăsăturile morale ale clasei de mijloc Iar pe de altă parte oboseala, inerția, ipocrizia și profunda corupție acumulate în aristocrație. Dar să ne întoarcem pe firul timpului, în vremea în care Schiller elabora celebra tragedie. Bauerbach, aprilie 1783. Domnule Rheinwald Ah, bună ziua, bună Bune ziua, ziua e, dar nici că se putea închipui un loc mai potrivit pentru scris Decât acest pavilion de vânătoare Liniște verdeață pretutindeni în jur Aerul proaspăt al primăverii ce ne cuprinde. Mă răsesc că și eu iubesc mult locul acesta Aici am și scris cele mai inspirate, cred pagina ale lui Zei Miller Cred ai mai venit de mult pe aici. Slujba la bibliotecă îmi răpește mult timp. Și apoi, drumul până aici nu e prea ușor. Adevărat. De ce am însă dorul lungilor noastre discuții? De când am sosit aici din noiembrie, doamna von Volzogan a fost mai mult plecată. A venit mai de câteva zile. Așa că simțeam adesea nevoia unui prieten nobil, tovarăș al singurătății mele. Mă onorez, domnule Schiller. A, știi, ți-am găsit o istorie a Spaniei. Și scrierea lui Branton despre Filip al II-lea Îți mulțumesc Sunt binevenită, mai ales că tocmai intenționam Să mă apuc de piesa despre care ți-am și scris E vorba de Don Carlos ah, da. Vreau să cuprind în ea idei însuflețitoare Izvorute din meditația Asupra puterii omenești și a nobleței umane Asupra nevoii și rești de libertate. He, mă tentează mult și o altă dramă Pe care aș intitula-o Friedrich Imhoff O piesă anticlericală Mă mai gândesc și la o altă piesă, având-o ca eroină pe Maria Stuart Și Louise Miller? lucrul la piesa asta mi-absoarbe aproape tot timpul. Nu-mi pot împiedica însă gândul în clipele, să le spunem de răgaz, să se îndrepte spre alți eroi, spre alte proiecte. Orice zămislire poetică, domnule Reinwald, reprezintă o prietenie entuziastă, o iubire platonică, aș zice, pentru creaturi ale minții noastre. Astfel de creaturi se confundă cu noi înșine, sunt o parte din noi, așa cum fiecare culoare a spectrului solar este o parte a luminii, o parte a unității. Iar realitatea, ca și imaginația, cheamă la un moment dat la viață caracterele omenești care dorm în sufletul nostru. Dăruim atunci iubirea noastră ca poeți acestor făpturi cu care dorim să restabilim unitatea, contopindu-ne cu ele ca în orice dragoste. Bravo, bravo. Iată definită numai câteva cuvinte, inspirația. Muza mea dragă, ai venit pe simțite. Pe simțite și pe negândite ca orice muză. Ce bine pare că te văd, domnule Reinwald. Doamne. Am o surpriză pentru tine, Friedrich. Intrați, intrați, domnilor. Friedrich! Andrea! Bine găsit! Bine Domnule Maier! o zi sunt înconjurat de prieteni, de prieteni buni și sinceri Andreas, spune-mi ce faci Studiez în continuare în speranța că voi deveni un dirijor celebru Până atunci însă m-am gândit că mi-a mai rămas ceva timp Ca să-mi vizitez un vechi și bătrân prieten Așa bun, bine Iar tu, Ifland, și dumneata domnule Mayer cum merge teatrul din Manana? Stăgiunea nu a fost nici măcar mulțumitoare. Mai toate piesele nu au putut ține afișul. Și din motivul acesta ne aflăm aici, ca mesagerea lui a, Dalbert. Ce spune? Exact, exact. Are nevoie de piese de succes. Iar publicul le vrea pe ale dumii tale. Și totodată, fiindcă Dalbert s-a convins că prințul Carl Eugen. A renunțat la răzbunare Îți propune reluarea hoților, montarea conjurației Fiesco și încă a unei piese Louise Miller Voi cunoașteți bine piesa Într-un fel sau altul ați fost alături de mine atunci când am conceput-o și am așternut-o pe hârtie Ah, scrisorile dumii Italia erau într-adevăr amănunțite Da, da, da Iar eu și doamna von Wolfsorgan am citit multe din paginile manuscrisului În ultimul timp am simțit nevoia unor nuanțe în plus, mai ales pentru rolurile Louise și Ferdinand De asemenea am accentuat în vorbirea personajelor acele elemente specifice mediului Din care provin și gradului lor de cultură Ceea ce desigur le va face mai adevărat da, da, în da. final am modificat câte ceva Dar uite la ce mă gândesc Să profit de prezența voastră Și împreună să ne oprim Asupra unor momente din piesă Importante, cred, pentru structura ei Și pentru ideile pe care le conține Ca și pentru alcătuirea intimă A personajelor Pentru sentimentele care le animă Dragostea dintre Luize și Ferdinand S-a născut fulgerător, fiecare având certitudinea Că celălalt îi este destinat pentru totdeauna Dragostea îi covârșește Dăruiți plenitudinii prezentului, fără a mai privi și în viitor Îndrăgostiții trăiesc un moment al absolutului Un moment rupt din eternitate Spune Luize Nu mai vedeam lumea și totuși îmi amintesc că niciodată n-a fost mai frumoasă Iar Ferdinand Eternitatea era înaintea ochilor mei ca o frumoasă zi de mai Dar rigorile lumii în care trăiesc Ordonată după rangul și averi Îi vor smulge din beatitudinea visurilor. lor Te așteptam, Ferdinand Ce palidă ești, Luize nu e nimic În clipa când ai venit Mi-a trecut totul Mă iubești, Luize Inima mea e tot cea de ieri Dar mai e aceeași? Am trecut să văd numai dacă ești mulțumită să plec. Văd că nu ești. Sunt, iubitule. Spune-mi drept. Niciun gând care trece pe fruntea ta nu-mi Dacă fața ta este senină, atunci nici pe cer nu există vreun nor. Ferdinand! Ferdinand, dacă ai ști ce bine se simte, biata fată care sunt, auzind cuvintele astea. Cum așa? Tu ești Luiza mea și nu trebuie să fii decât ceea ce ești. Dacă ai fi toată numai dragoste pentru mine, n-ai mai avea răgași pentru alte gânduri. Nu Înțelegi că fiecare clipită pe care o pierzi cu necazuri de astea o furi iubitului tău? Vrei să mă amețești, Ferdinand, ca să nu văd că stau pe marginea unei propastii. Mă gândesc la viitor, la planurile tale, la tatăl tău. Și atunci parcă, parcă văd deasupra noastră un pumnal. Vor să ne despartă. Să ne despartă? De unde presimțirile astea lui Ize? Să ne despartă? Dar cine poate să desfacă legătura dintre doi inimi Sau să separe tonurile unei acord? Sunt fiul președintelui. Ei și? Cine, în afară de dragostea ta, mi-ar putea îndulci blestemele pe care mi le atrage la comia de bani a tatălui meu? Oh, ce frică mie e de tatăl tău! Eu nu mă tem de nimic. Dacă și vor crește cât munți între noi, am să mă înalț pe vârful lor ca să mă avânt de acolo în brațele Luizei mele Furtunile și primeștile vor face dragostea mea și mai tare Încrede-te în mine Nu mai ai nevoie de niciun alt înger păzitor. Mă voi arunca între tine și soartă Și voi privi în locul tău orice lovitură. Te rog, te rog, taci Tu nu știi că speranțele pe care mă faci să le întrevăd Îmi sfâșie și mai mult inima Luize, nu te înțeleg Încă nu mă mai gândeam la visul ăsta Eram fericită. De azi înainte îns, pacea vieții mele s-a dus. Tu ai aprins flacăra în inima mea liniștită și focul nu se va mai stinge niciodată, niciodată! Drama aici începe când se vădesc primele semne ale dezacordului, în felul cum fiecare înțelege să-și apere dreptul la fericire. Un dezacord ce se aprofundează pe măsură ce diferența între caracterile lor apare mai pregnantă. Căci în timp ce Louise acceptă repede resemnarea convinsă de neputința de a-și depăși condiția de clasă, Ferdinand vrea să forțeze destinul și să-și realizeze acum și aici visul de iubire absolută. Ferdinand este fără îndoială loial, curajos, da. desinteresat. însă el doar și imagine că a reușit să se smulgă mentalităților casei sale. Domnul major Ferdinand von Wald. Ați ordonat să viu preobitul meu, tată? Dragă Ferdinand, de cât timp te găsesc schimbat. Fugi de mine, fuci de îndurajul tău obișnuit. La vârstă nu se admite să fii preocupat. Lasă asta în seama mea. Hai, Ferdinand, vino să te îmbrățișez. Ești foarte bun cu mine astăzi, tată. Astăzi? Dar ce însemnează asta? De dragul cui am muncit eu toată viața să-mi curesc un drum spre inima Prințului? De dragul cui mi-am călcat pe suflet și mi-am lichidat problemele de conștiință ca să-mi îngrop predecesorul? Spune, Ferdinand, pentru cine am făcut toate astea? Nu pentru mine, tată. Mai bine nu m-aș fi decât să slujești scuză pentru asemenea grozăvii. Hmm. Pentru această crimă. Oh, așa răsplătești tu nopțile mele de insomnie și toată truda mea? De altfel, tu îți primești norocul din a doua mână. Moștenești numai foloasele, nu și crima. Prin urmare, rămâi curat. Declar, Solem, că renunți la o moștenire care mi-ar putea aminti de tatăl meu în lumina. Ascultă, băiatule. Nu mă scoate din fire. Trebuie să te silesc să recunoști că ai noroc? Când alții se străduiesc o viață întreagă să ajungă, tu te-ai înălțat ca prin vis, jucându-te. La 20 de ani ești maior. Ți se deschide o perspectivă extraordinară, o cale netezită până la tron. Chiar pe tron. Asta nu-ți spune nimic. Părerile mele despre mărire și noroc nu sunt deloc aceleași ale dumitare. Idealul meu de fericire mai modest. E în mine însumi. Și nu se simte bine când e înconjurat de lacră, disperare mm. și de stădic. E, admirabilă tiradă, dar la vârsta mea e greu să mai iau lecții. Totuși, ca să nu las să ruginească acest talent pe care ți-l descoperi acum, o să-ți dau pe cineva care să te asculte și față de care poți să-ți desfășori în voie acest uh, romantism. Ai să te căsătoriști. Tată. I-am trimis în numele tău o cartă de vizită, doamnei Milford. Ai să te duci la ea imediat și ai să-i spui că ești logotnicul ei. Lady Milford, tată. Ai primit să fii tatăl unui fiu atât de dicalos? Încât să se însoare cu curtezană, care e favorita prințului? Nu aș cere chiar eu în căsătorie, dacă de -un s ar fi de acord. Tu n-ai acceptat atunci să fii fiul unui tată atât de ticolos? Nu, ți-o E o peste care trec numai pentru că ești prea tânăr. Care om cu mintea întreagă n-ar râvni la cinste de a fi al treilea pe lângă suveran? Cum? Numești cinste! Să împarți cu prinț o situație ca asta? Oh. Pot să rânzi, dar cum aș mai putea apare înaintea ultimului dintre oameni? Acelui mai sărac, căruia nevastă i-a dus ca cel puțin un trup lentinat. Nu pot crede, tată, că dezonorându-ți fiul poți să fii fericit. Îți dau viața mea, dacă te pot ajuta astfel să ajungi mai sus. Viața o am de la dumneata, dar dacă mi onoare, onoarea atunci n-a fost decât o ușurință inconștientă din partea dumii că mi-ai dat viața și te-aș blestema cap un mișlocitor odiot. Mărturisesc că dificultățile cele mai mari le-am avut în dozarea cât mai exact a tensiunii interioare a acestui personaj Ferdinand, sfârșit între o gelozie mistuitoare și un orgoliu aristocratic nemăsurat care îl va face vulnerabil în fața mașinațiilor puse la cale de tatăl său și complice acestuia În comparație cu tumultosul Ferdinand Trăsăturile portretului Luizei Mi se par totuși prea estompate Mai direct spus, Luize se pare no, Nu, nu, nu asta am vrut să spun Luizei este însă prea timorată Condiția sa socială îi răpește orice având Și nu are energia Nu, mm. nu găsește puterea să lupte pentru dragostea ei Cred că greșiți, domnule Maier Trăind în cercul strâmt al familiei Legată de tatăl său Printr-un adânc sentiment de dragoste filială crescută în ideea de supunere față de orice autoritate laică sau religioasă, Luize este fără îndoială handicapată de condiția sa și ca femeie și ca burgheză. Dar dacă renunță la împlinirea dragostei sale, o face din convingerea că oricare ar fi drepturile inimii, pasiunile cele mai nevalnice nu ne justifică anularea obligațiilor față de părinți, Față de societate Da, o idee în sine valoroasă Generozitatea până la uitarea de sine Este principală însușirea acestei ființe Care totodată nu mi se pare a fi lipsită Nici de energie și nici de fermitate Și nici de demnitate Amintiți-vă scena în care o înfruntă pe Lady Milford Îngăduiți-mi, stimată doamnă Să mă îndoiesc de asta Palatele multor doamne din cea mai novilă societate Sunt adesea locul celor mai libertine distracții și mă întreb, de ce Lady vrea să aibă alături de ea un judecător permanent al conștiinției? Poate numai pentru satisfacția de a roșii în fiecare clipă? Vrei să mă ridicați din pulberea originii mele modestei? Nu vreau să cercetez de ce atâta bunăvoință, dar nu mă pot opri să întreb ce-a putut o determina pe mi Lady să mă creadă o proastă, care roșește de originea ei. De ce o îndreptățește să se pretindă creatoarea fericirii mele? Înainte de a ști dacă sunt dispusă să accept fericirea mea din mâinile ei. Cum se face, milady, că fericirea voastră, atât de invidiată de unii, cerșește acum admirația mizeriei. Și atunci, dacă voiți să mă știți într-adevăr fericită, și dacă în clipa asta ar trebui să schimbăm rolurile, trecând una în locul celelalte, și dacă v-aș întreba, în conștiința dumneavoastră, ca pe mama mea. M-ați putea sfătui să fac acest schimb? Ascultă, fetiță, cu această măreție în atitudine nu te-ai născut. Și e prea tinerească pentru ca să o fi învățat de la un tată. Nu mă minți. Sub cuvintele tale văd lecțiile unui adevărat profesor. Credeți, Miledic, că am avut un profesor? Da, pe care îl cunosc. Știu mai mult decât aș fi vrut să știu. Dar îndrăznește nefericit, o să-l mai iubești și acum. Ce spun eu, o să-l iubești? Îndrăznește numai să te gândești la el. Nu știi ce te așteaptă. Puterea de sacrificiu, afirmată tulburător, accentuează dimensiunea tragică a eroinei, confruntată cu dilema cumplită, în fața căreia pune șantajul odiosului Voru. Nu are de ales decât între condamnarea părinților și propria dezonoare. Semnând scrisoarea dictată de vorm, prin care, deși nevinovată, și asumă trădarea de care Ferdinand o bănuia, lui sacrifică ceea ce este mai prețios decât viața, cinstea, puritatea și acceptă dezonarea. Întâlnirea cu Ferdinand de după semnarea scrisorii mi se pare, dragă Fridrich, o scenă de mare virtuozitate. Prin însă și realizarea literară, tragedia atinge aici Culmele ei cele mai înalte. Ce-ai de spus în fața acestui scrisor lui Nu înțeleg nimic, domnule baron. Eu de ajuns că înțelege ea. Fata mea, ce ai? Ți-e rău? Vai, ce palidă s-a făcut. Abia acum îmi place fata ta, Miller. Atât de frumoasă, n-a fost niciodată. Prea curată și cinstită ați fic. Acum când s-a șters farul minciunii, a apărut adevăratul echip. Vreau să-l salut. Nu te atinge de ea. Pleacă. N-am putut să apăr de găzmerdările tale dar pot să apăr de jignirile tale. Nu te amesteca într-un șoc pe care nu-l înțelegi, bătrâne. Sau poate că ești mai șioret decât te-am crezut și părul dumitale alt, a servit să acopere intrigile de dragoste ale ficei dumii dumitale. Spune, Louise. Spune, nenorocită. Ai scris, tu, scrisoarea asta? Nu-ți uita jurământul, Louise. Nu-l uita. Vreau un răspuns. Ai scris tu scrisoarea asta, Luiza? Fii tare. Fii tare, Luiza. Un singur da și totul este câștigat. Jură pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu cel adevărat de care te temi. Ai scris tu scrisoarea asta? Da. Eu am scris-o. Luiza! Minți! Ai recunoscut poate numai pentru că te-am întrebat prea aspru. Spune! Am recunoscut pentru că este adevărat. Nu! N-ai scris tu! Nu e una De ce ar fi mai greu să imite cineva scris-o oamenilor decât să le corupă inima? spune adevăr adevărul, Louise! Sau mai bine nu, nu-l spune! Ai fi în stare să spui da și atunci aș fi pierdut. Spune-mi o minciună, Luiz! O minciună, oricare! Ah. Dacă ai născut cum acum vreuna și dacă mi-ai spune cu chipul tău angelic, mi-ai înșelat nu numai urechea, ci și inima. Orice adevăr ar dispare în fața acestei sublime minciuni. Și cât de mult aș avea nevoie de el. Ai scris tu scrisoarea asta. Jur pe Dumnezeu că da. Femeie! Femeie! Îți dai tu seama ce faci? Ai știut tu vreodată, Luize, ce ai însemnat pentru mine? Nu, nu se poate să mi știut. Erai totul, totul. Iată o vorbă pe care niște nici nu nu poate cuprinde în ei. Totul. Să te joci cu mine atât de nelegiuit. O, este înspăimântător. Mărțurisiți, domnule Von Walter. Am condamnat singur. Plecați acum, părăsiți casa asta în care ați fost atât de nenorocit. Bine, bine. Acum sunt liniștit. Liniștit ca pământul peste care a trecut ciuma. Adevărul îl va afla Ferdinand în ultimele clipe ale Luizei. victima victimă a moravurilor și prejudecăților, a intrigilor, în sfârșit, victimă a unei iubiri fără speranțe. Acuzatoare sunt toate faptele celor trei ticăloși legați prin crimă, Tatăl lui Ferdinand, Worm și von Kalb Relația dintre ei este perfectă când se recurge la intrigă Secretarul Worm o ticluiește Stăpânul său, von Balter, îi pune la dispoziție puterea de care dispune Iar mareșalul palatului von Kalb își sacrifică reputația pentru a o pune în aplicare Cu cât înverșunarea cu care acești sprijinitori ai unui regim despotic Se năpustesc împotriva familiei micului Burghez Miller Va părea mai odioasă? Înseamnă că am atins țelul principal pentru care am scris piesa Demascarea arbitrarului și depravării dintr-un regim corupt, Tipic din nefericire întregii noastre germanii În piesă nu apare, dar undeva în umbră se află stăpânul țării Un duce sau un prinț nepăsător la suspinul celor mulți Și ale cărui capricii sunt singurele legi cel călăuzesc și ce este altceva decât încă o acuză, un, un violent protest împotriva despotismului sângeros Cu tremurătoarea povestirea cameristului în episodul cu Lady Milford Curajul tău e demn de toată admirația, Friedrich Ești primul autor german contemporan Care îndrăznește să intenteze deschis pe scenă Proces absolutismului nu, Piesa este admirabilă uh -huh. admirabilă. Probabil însă că cercurile aristocratice Nu vor fi de aceeași părere <laughs> prea poate Trebuie să vă spun însă că de data aceasta Nu mai sunt dispuse a acceptui Dalberg Nici o modificare cu orice risc Dar ce spune dacă ți-aș propune O modificare a titlului piesei? Cum ți se pare că sună Intrigă și iubire Intrigă și iubire. Hă? Da, voi ce spuneți? Sigur, titlul lui Ize reprezintă un omagiu, dar intrigă și iubire este mai semnificativ pentru teribila confruntare tragică din piesă. Dar e și un titlu care va atrage mai mult publicul. În prezența asta, nu fac griji. Numele lui Schiller este deja prea bine cunoscut și reprezintă un gir, sigur. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnilor. Ideea e bine binevenită. Titlul piesei rămâne Intrigă și iubire. În ianuarie 1784... Se montează în premieră la Teatrul Național din Mannheim Conjurația lui Fiesco Peste trei luni, la mijlocul lui aprilie Are loc pe aceeași scenă premiera piesei în cinci acte Intrigă și iubire Aici s-a ascuns Vă închipuiți ce simte? am înțeles prea bine Răceala cu care publicul l a primit Fiescu l-a afectat profund De premiera de astăzi seara sunt legate toate speranțele Intrigă și iubire va avea succes, sunt convinsă O, oh, dar fi așa, dar timpul trece numai mult până la începerea spectacolului Eu mă duc în sală, ne revedem acolo Sper să-l convingeți să vină Perietere Henriette, te de atâta timp, Henriete, te am scris în fiecare zi unde ai fost Ce ți-a călăuzit gândurile într altă parte Ți-am primit scrisorile Și m-am bucurat și am plâns alături de dumneavoastră Henriette Cât am dorit în tot timpul acesta Să te văd și să-ți vorbesc Din păcate însă îndatoririle familiale M-au acaparat Știi, în curând în însărcinările mele În teatru vorba sfârșit Cum? Eu o vreau Cum? După ce ai fost numit poet al teatrului din Mannheim... Da... Direcția teatrului nu se va putea lipsi de dumneata. Cine să te înlocuiască cu tot atâta talent? Titulatura e frumoasă, dar nu mă lipsește cât de puțin de grija zilei de mâine. Știi prea bine asta. Și voi crede-mă, aici îmi va fi greu. Din ce în ce mai greu să-mi văd confirmată munca. Deja mă rovesc de atitudini pe care nu le mai pot admite. Nu, Nu vreau să-mi păstrez crezurile cinste. Când credeai că ți-ai găsit un liman... Iată, par din nou invidia, rea o credință, intriga... Da, da, da, da, și intriga. Chiar și disprețul avea mascat printr-o bunăvoință distantă. Zbuciumată viața ai, Friedrich. Iar alții care nici pe departe, nu au harul dumitare. Sunt în grațiile potentaților și au asigurat tot ce le trebuie, nu-i așa? E adevărat. Făcând însă temenele și străduindu-se să nu spună nimic cât mai frumos. Prețul e mic sau e mare. Depinde cum vrei să judeci. Eu unul socotesc enorm Deci voi pleca Desigur, ceea ce s-a întâmplat cu Fiesco Ți-a grăbit hotărârea de a părăsi Mannheimul Într-o câteva Pentru că, să fiu sincer Încă de când am acceptat modificările lui Dalberg Am simțit că piesa-și va croi cu greu drum Spre inimile spectatorilor ar fi trebuit să fiu ferm Să stărui, să nu cedez E vina mea că nu am făcut-o Și nu este mai puțin adevărat Că nu mi-am dat seama la timp de anumite carențe Pe care însă-și scrierea le are fără Limbaj înflorit, care pe locuri poate părea ridicol monologe prea lungi, obositoare pentru spectatori Nu te cruzi Celul ăsta are să mă amăgesc Oricum mi-a fost învățătură de minte Și unde vrei să pleci? La Leipzig Un grup de admiratori entuziaști mă așteaptă acolo cu brațele deschise Sper că de data asta soarta să fie mai îngăduitoare cu mine Și să mă pot bucura de menirea mea de poet Mai târziu, poate, îmi voi împlini și visul de a ajunge la Weimar La Goethe, de a fi preajma Titanului vin Vino cu mine Fridri Ești singura femeie prin care simțire Pot afla liniștea fericită a inimii Și acea, acea libertate necesară Spiritului pentru a crea Hai, vino cu mine Inima mă îndeamnă să-ți răspund Da Însă rațiunea Ridică stabile de netrecut În fața vântului meu Sunt multe Prea multe motivele Pentru care trebuie să-ți răspund totuși nu. Și mă doare cumplit, crede-mă. Sentimentele mele pentru dumneata nu mai sunt o taină pentru nimeni, dar ți-aduce duce Orcare Oricare ar fi drepturile inimii, Pasiunile cele mai nevallice nu ne justifică anularea anumitor obligații. Da, Ieten. Omul nu poate să prevadă ceea ce depășește cu mult Momentele imediat Următoare unei hotărâri dictată de suflet Și viitorul încă învăluit <gânt> Distruge de obicei planurile favorite. Atunci totul se înăruie în tristețe Dumneata ai deglădit o operă Și drumul trebuie să-ți rămână liber Suntem sortiți să rămânem despărțiți Iartă-mă, dar Vreau să ne ferim de dezamăgiri Totul a fost prea frumos. Înda, totul a fost prea frumos. Vreau să-ți cer o favoare. Asiste la premier. înfruntă ți și de data aceasta destinul cu capul sus. Chiar dacă nu voi sta lângă dumneata, vei ști că sunt alături. Bine, Henriete. Pe fiecare replică, emoții acoperite pe toți Iar Friedrich, îl vezi? ai e transfigurat. Lui. Fiecare replică rostită pe scenă se obișneste de te de limpeți pe chipul său. Bravo, un Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Ai văzut Friedrich! Ai văzut Friedrich și tu te mai îndoiai! Numai la premiera cu hoții am mai auzit asemenea aclamații funcțională. Iată-te, celebru! Publicul a hotărât și e singurul judecător imparțial. Acum, hai, hai, du-te pe scenă, toți te așteaptă. Sunt copleșit, e ca un vis. <laughs> nu, nu, deci nu știu ce să spun. Dar nici nu e nevoie, eroii tăi s-au atât de bine gândurile. iată-l și pe fondalbe! Felicitări, domnule Schiller! Felicitări! Mulțumesc, excelență. Sunt, sunt bucuros să-ți împărtășesc acest important succes pentru cariera dumnei Ieri am primit o scrisoare de la Viland. Marele scriitor, îți urmărește cariera și față de ta exprimă sentimente calde și înalte aprecieri. E prea bun, domnul Viland. În ce vă privește însă mă întreb dacă... Ați mai fi avut prilejul să mă felicitați în situația Că vă acceptam sugestiile Modificând și textul acestei piese Da Pe voi vă aștept peste o oră la mine da. Să sărbătorim succesul Bună seara, excelență Acuitatea observației sociale și vigoarea atacului îndreptat necruțător împotriva regimului feudal l-au determinat pe Engels să considere intrigă și iubire, prima dramă germană cu tendință politică. În scurt timp, intrigă și iubire datorită și calităților sale poetice remarcabile cucerește scenele din întreaga Germanie, apoi din Europa. Ulterior, Schiller nu va continua totul să urmeze calea pe care se angajase cu intrigă și iubire, astfel că, interesat fiind de problemele raporturilor morale din sfera personajelor istorice, relevate în cursul studiilor sale asupra istoriei, care îi acaparau gândurile și îi creau noi stări supletești, el va compune capodoperele Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart. Intrigă și iubire va prilejui creații mult apreciate de public unor interpreți ilustri deschizători de drumuri în arta scenică. Matilda Pascali și Aristița Romanescu în Luize, Mihail Pascali și Grigore Manolescu în Ferdinand, Constantin Notara în Vurn. Între cele două războaie, două actrițe de excepție, Aglae Pruteanu și Maria Filoti, își vor reafirma valoarea în rolul Luizei și respectiv rolul Lady Milford. Intrigă și iubire rămâne până în zilele noastre o operă dramatică de referință a repertoriului universal, iubită și de publicul de astăzi, jucată pe numeroase scene din lume și din țară. ascultat biografia unei capodopere intrigă și iubire de Friedrich Schiller emisiune de Claudiu Cristescu au interpretat Traian Stănescu, Katița Ispas, Lucia Mureșan, Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Val Săndulescu, Virgil Popovici, Sorin Gyorghiu, Gheorghe Oancea, Sergiu Demetriad regia de studio Constantin Botez Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu. Fragmentele din piesă au fost interpretate de Mihai Popescu, Marieta Deculescu, Ion Manulescu, Tanții Cocea.